Сучасні мови, в тому числі і наша російська, занадто зіпсовані літературою, занадто переобтяжені синонімами, неприпущеними в науковій роботі. Есперанто мене дуже цікавить, і я вже добре засвоїв його, заразом з українською мовою. «Я проти есперанту, заявив професор. «Ірусь, ще скляночку». Але це, зрештою, неможливо, професоре. ви повинні мене зрозуміти. В своїй галузі я майже нічого не маю російською мовою.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 Силкуємось як найскромніше встаткуватися і щороку прибіднюємося. Пристойне вбрання вважається в нас за непристойну розкіш, я знаю багатьох, хто й досі ще не виліз із жахливої толстовки. Бо кожен ледер має право крикнути тобі то непман, сказала мати. В соціалістичній країні панує психологія жебраків, зауважила Ірен. Ви хочете щось сказати, професоре? спитав Славенко. Та дивіться, ваш чай уже зовсім прохолов. Після першої склянки, швидко випитої, професор робив перепочинок. Коприсався в зубах, посміхався, бурмотів чудово і переходив у грайливий настрій. І все-таки, незважаючи на всі оці прикрості нашої доби, вів Славенко, я мушу категорично висловитись за неї. «Він хоче потрапити до міськради», – скрикнув сміючись професор. «Татко, не пустуй», – з докором мовила Ірен.